četvrtkom. Što je to civilizacija? Kako ju definirati? Pojem civilizacije je vezan je za latinsku riječ civitas, koja znači grad. Međutim, postoje civilizacije koje nisu imale gradove. Civilizacija Maja u Americi i Kmerska civilizacija u današnjoj Kambodži znaju se nazivati civilizacijom bez gradova. S druge strane, postoje gradovi ili velika naselja koja nisu civilizacije. Vjerojatno najstariji grad na svijetu, Jerihon, oko 8000. godine prije Krista izrastao je u organiziranu zajednicu koja je bila sposobna podignuti prve masivne kamene zidine. Ali bez obzira na to, Jerichon se ne naziva civilizacijom. Pa što je onda civilizacija? Antropolog Clyde Clackhorn je umjesto definicije ponudio tri kriterija za civilizaciju. One zajednice koje se žele nazivati civilizacijama moraju zadovoljiti barem dva od ta tri kriterije. Prvi je kriterij da civilizacije moraju imati gradove veće od 5000 stanovnika. Drugi je kriterij da moraju imati monumentalne ceremonijalne centre. I treći je kriterij koji moraju zadovoljiti civilizacije da imaju pismo, pisani jezik. Danas ćemo govoriti o tom trećem kriteriju, o povijesti pisma, pisanja i knjiga. Negdje između 4500. i 4000. godine prije Krista, u najjužnijem dijelu međuriječja rijeka Eufrata i Tigrisa, naselio se nesemitski narod koji se danas naziva U Bajdancima, prema selu Al-Ubajd, gdje su prvi put nađeni njihovi ostaci. Bajdanci su bili prvi koji su civilizirali sumer. Isušivali su močvare zbog poljoprivrede, razvili trgovinu, postavili temelje obradi metala, lončarstvu, zidarstvu, tkanju i kožarstvu. Na područje Ubajdanaca počeli su stizati razni semitski narodi. Narod koji je nazvan Sumerani, došao je u to područje vjerojatno oko 3300. godine prije Krista. Do trećeg tisuća na području Sumera bilo je najmanje 12 gradova država. Razvoju Sumera doprinio je sustav poljoprivrede koji do tada nije bio poznat, barem ne u razmjeru u kojem je razvijen po prvi puta u Sumeru. Sustav je opisao Herodot, koji je taj sustav vidio skoro 3000 godina nakon njegovog nastanka. U zemlji Asirskoj pada nešto kiše. I od toga pšenično korijenje dobiva hranu. Usjeve u polju zalijevaju vodom iz rijeke i tako pšenica zri i donosi urod. Ne izlijeva se sama rijeka na polja, kao u Egiptu, nego se zalijevaju rukama iz bunara. Cijela Babilonska zemlja ispresjecana je kanalima, a najveći kanal je plovan za lađe i spaja Eufrat s Tigrisom. Ovo je zemlja u kojoj, koliko ja znam, žito kudikamo bolje uspjeva nego u drugim zemljama. Istina je da tamo nisu od davnina ni pokušavali da donesu druge biljke, ni smokve, ni vinovu lozu, ni masline. Žito ovdje tako dobro rađa da daje dvjestostruki plod, a kad je najbolji urod, onda daje i tristostruki. Listovi pšenice i ječma budu tamo i četiri prsta široki. A koliko naraste stablo sezama, o tome uopće neću govoriti. Uz razvijeni sustav navodnjavanja, u sumeru se u četvrtom tisućljeću prije Krista pojavljuje i pismo, Govori profesor dr. Aleksandar Stipčević. Negdje u četvrtom tisušlječu prije Krista pojavljaju se prvi zapisi i to takozvanim slikovnim pismom. To je nešto slično kao, kao današnji strip, kada se pojedini događaj mogu ispričati nizanjem različitih slika. Od toga redukcijom raznih poteza, raznih crteža došlo se polako do ono što mi danas nazivamo pismom, a to je obično fonetsko pismo kada svaki glas ima svoj znak. Pismo je nastalo kao nužna, potrebna državne administracije i nije slučajno što na Bliskom istoku, u svim tim civilizacijama, kad se je tih milijuni glinjenih pločica, zapravo 95% su administrativnog karaktera, a samo 5% obukvača sve drugo, to znači literarni, astronomski, znanstveni i tako dalje tekstovi. Prema tome, očigledno je, da je to nastalo kao nužna potrebna državne administracije, Treba potrebno je naprosto napisati da jedno selo duguje toliko i toliko, da li je dao porez ili nije dao porez i onda kad se to iscrpi to se onda uništavalo jer nije bilo potrebe da se to arhivira kao što se ni danas ne arhivira sve. Prema tome očigledno je da samo pismo se pojavlja kao nužna potreba funkcioniranje državne administracije. Što je to knjiga? Enciklopedija Britanika definiraju kao objavljeni književni ili učenjački rad. UNESCO ju je definirao kao tiskanu publikaciju koja nije časopis i koja ima najmanje 49 stranica uključujući i korice. Knjiga ima neke posebne karakteristike. Prva joj je karakteristika da je ona sredstvo komunikacije. Druga joj je karakteristika da je ispunjena nekom vrstom pisma ili nekim drugim sustavom vizualnih simbola koje ima neko značenje. Treća karakteristika knjige je da ima neku opipljivu nakladu Ispisani stup u hramu nije knjiga. To nije niti znak, a to nisu niti osobni dokumenti. Knjiga mora biti napisana i umnožena na nekom materijalu. U području Mezopotamije, uz pismo, izumljen je i novi materijal na kojem se pisalo. Pismo se inače pojavljuje, pisana riječ općine, to pojavljuje se tek nakon što se e, riješi probleme pisačeg materijala nema civilizacije, pismene civilizacije, ako nije taj problem riješio. Ovi u Mezopotamiji zapravo nisu imali velikog izbora. Oni su imali tu glinu koja se stvara prirodnim putem u porijećima velikih rijeka Tigrisa i Eufrata i oni su primijetili da se na toj to jakoj finoj glini, može utiskiva, mogu utiskivati razni znakovi i na taj način e, nap, napraviti neki materijal na kojem se može pisati. I znamo kako se poslije i umjetno stvarala takva fina glina, e, tako da se očistila od svega onoga što bi moglo e, na, evaj, spriječiti da to bude tako fina da se može po njoj pisati i nakon toga što se to napisalo onda se to, neme, utiskivalo se, to nije se pisalo u današnjem smislu rejeće nego se e, sa e, nekim drvenim ili nekim sličnim ovim filjasnim e, predmetima utiskivali su se ti klinovi, dakle to je u obliku klina, tako zato se klina klinasto pismo, i raznim kombinacijama tih klinova su oni dobivali e, i znakova, odnosno riječi. E, poslije, nakon toga se to ili sušilo, ili ako se radilo o važnom dokumentu, e, peklo, tako da se dobila u stvari keramika. Mi znamo da je keramika jedan od najčvrših materijala koji je uopće povijest stvorila, i zahvalići upravo toj keramici, koja je praktički neuništiva, mi imamo danas nekoliko milijuna tih glinjenih pločica na tom bliskom istoku. Krajem 19. stoljeća jedan od radnika na arheološkom lokalitetu u Sakari slučajno je uočio da iz jedne do tada još neuočene rupe na jednoj od srušenih piramida izlazi pustinska lisica ili čagalj. Radnik se zainteresirao za tu rupu. Otkriće svake starine moglo se dobro unovčiti na uvijek gladnom tržištu antikviteta. Radnik je pronašao rupu, gurno u nju glavu i pronašao ovo. Čisto je nebo Živ je Sirius, jer živ sam i ja, Siriusov sin. Dvije božanske neade pročišćene su za mene uz onom u zvježđu Mesehtiju, onomu koji je neprolazan. Moja nebeska kuća nikada neće propasti. Moje zemaljsko prijestolje neće biti uništeno. Ljudi se sakrivaju, bogovi odlijeću. Sirius je učinio da uzletim na nebo i boravim među svojom božanskom braćom. Velika božica Nut pružila mi je svoje ruke. Dva duha koja su na čelu duhova iz Ona, koji su u pratnji Ra, poklonila su se. Čak i oni koji provode noć plačući za velikim bogom. Radnik na arheološkom lokalitetu Željan Zarade ugledao je dvoranu čiji su zidovi bili prekriveni uklesanim hieroglifima. Kako nije bilo ničega što bi se moglo dobro unaučiti, radnik je obavijestio ogista Marijeta, poznatog egiptologa i direktora službe za egipatske starine. On je novo pronađeni lokalitet tajno posjećivao skoro godinu dana. Na njegov zahtjev tekstove je prepisao Nijemac Emil Brugš, a prevovih je Francus i još jedan slavni egiptolog Gaston Prospero. I tako je svijet upoznao tekstove piramida, prvi dulji zapis u egipatskoj povijesti. Uz tekstove uklesana u kamenu, civilizacija starog Egipta ostavit će iza sebe novi materijal na kojemu će se pisati. To je papirus. Papirus je jedna biljka koja inače raste tamo u Donjem Egiptu dakle na sjeveru, u onim močvarama pokraj Aleksandrije. on se zove papirus papirus line, papirus cipirus papir, to je znanstveni naziv i ima jedno izvanredno svojistvo da, da je mekan i to samo onaj dio ispod vode, to, raste, to je močvarna biljka koja je debela poprisna tom dijelu kao ljudska ruka. To se onda očisti, reže na tanke listove, listove i onda ih se slaže e, u, na, na, na, na, na jedna kada druga do širine od, od 20 do 25 cm Dužina je može se napraviti koliko hoće jer to je lijeplivi lijepava materija koja se može lijepiti i napravi se nakon toga jedna duga traka od četiri pet deset metra već prema nome koliko je potrebno i to je papiros. Naime, najprije se naprave u jednom pravcu, pa nakon toga se stave te isti takvi listovi na, u drugom pravcu i kad je to gotovo to se preša tako da ta ljepljiva materija uđe i na jednom ili drugom sloju i dobiva se jedan vrlo, i kad se osuši, dobiva se vrlo e, savitljivi sloj koji je sličan današnjem papiru. Vrlo e, u, e, pogodan za pisanje. Ima tu, međutim, nekih e, nezgodnih strana što je taj materijal kad da, da, da je on negdje drugdje bio, taj ne bismo imali nijedan komadiš papirusa, ali bi se sve ustrunilo, jer to je ipak materija koja može strunuti. Ali ne u Egiptu. U Egiptu, zahvališu i klimi, vrlo suhoj klimi, sačula se jako mnogo papirusa. Ali samo u Egiptu, izvan Egipta, praktički ništa. Jer to je sve klima uništila. I taj papirus je toliko bio važan, da cijela civilizacija egipatska se ne može zamisliti bez uporabe tog papirusa. Ovoj sjeverni krajevi oko Aleksandrija oni su postali bogati, zahvaliči upravo papirusu. Ne samo zato što su ga oni sami uporistili, nego zato što su ga izvozili preko Fenicije u najpje u Gršku, pa nakon toga u Rim i napravo cijeli svijet u ono vrijeme pisuje na papirusu. To je jedan od najvećih otkrića e, egipatske civilizacije, jer je rije, e, rješavajući taj problem e, pisačeg materijala, oni su stvari stvorili mogućnost da se razvije ta velika pisana i e, inače civilizacija Egipta. Egipćani su pisali na papiru s stavljikom neke močvarne biljke. Stabljika je bila dugačka između 16 i 23 cm. Na jednom se kraju ta stabljika koso rezala i na vršku razdvajala tako da bi se dobila fina četkica. Taj bi se kraj pisalke umakao u crnu ili crvenu tintu i njome bi se pisalo na papirusu. U pisarski pribor pripadala je i kožnata vrećica za vodu. U toj bi se vodi rastapale boje za pisanje i njome bi se brisale pogrešno napisane riječi ili loše nacrtani crteži. Od sačuvanih knjiga napisanih na papirusu, skoro 90% čine knjige mrtvih. Tko je to? To je Ra koji je začeo onoga koji je zasjao poput faraona, koga je stvorio kada još ne bijaše stupova svijeta na uzvisini na Hermopolu. Ja sam jedan od onih koji su miljenici i sluge bogova. Tko je to? To je Ra koji je dao imena svojim udovima što postadoše u obličima bogova u njihovoj pustinji. Tko je to? To je Atum u svojoj sunčanoj ploči. To je Ra kada se pojavljuje na istočnom horizontu. Ja jesam jučer. Ja poznajem sutra. Knjige mrtvih bile su izgleda jedine knjige koje su se serijski prepisivale i prodavale u starom Egiptu. Kako su pisari obavljali svoj posao? Slikovni prikazi pokazuju ih kako kleče na lijevoj nozi, a na podignutoj desnoj imaju naslonjenu lijevu ruku – u kojoj su držali svitak papirusa na kojemu su pisali. Neki prikazi pokazuju pisare kako sjede na podu prekriženih nogu i pišu. Novi materijal za pisanje promijenio je izgled knjige. Umjesto glinenih pločica iz Mezopotamije, u Egiptu knjiga postaje svitak. Oni su to pravili ovako dugačke trake, neke čak imaju ponekoliko desetaka metara, ali... U načelu imaju negdje oko 7, 8, 9 metara tu negdje, toliko je dovoljno da se papirus skaca jedan zamota, jer to se zamotalo, to je oblik knjige, to je taj svitak, ne kao današnji oblik knjige, nego to je svitak bio, koji se omatao oko jednog ombilusa, onbiljus, ovaj, jedan, jedan štapić, nazovimo tako, koji je biti od slonove kosti ili od drva sve jednog koga. S jedan štapić je bio s jedne strane, drugi štapić s druge strane. I onda se oma, o, o, omatalo ili odmatalo. Već prema tome kako se htio nešto naći. Dakle, sve skupa je to vrlo jednostavno. Mi imamo slike kako se to radile. Mislim, umjetničke e, slike iz rimskog doba, a iz, iz ranije, kako su oni to pisali na tom papiru. So, oni su pisali e, e, u kolonama, to su te pagine tako zvane, e, tako su ih rimljani e, zvali, i onda kako motaš ili odmotavaš, e, naletiš na te stranice i čitaš do kraja. Krajem trećeg stoljeća prije Krista, kineski car Shi Huang Ti, utemeljitelj dinastije Qin, odlučio je upoznati sadržaj državnih dokumentata u arhivu. Car nije bio niti svjestan u kakav se posao upustio. Da bi pregledao sve državne dokumente, car je svakoga dana trebao pregledati 50 kg pisanih dokumentata. I carski podanici imali su sličnih problema. o tim problemima svjedoči i ovaj zapis iz stare Kine. Hujcu bio je čovjek s mnogo ideja. Njegova bi dijela mogla ispuniti i pet tovarnih kola. Huicu nije bio skriboman, već je materijal na kojem je bilježio svoje ideje bio krajnje nezgrapan. Probleme s materijalom za pisanje rješit će jedan eunuh i carski službenik po imenu Cai Lun. On će prema kineskim povjesničarima 105. godine poslije Krista izumiti papir. Kinezi su prije toga pisali na drugim materijalima. Na, imamo e, obično kosti, napređu, posebno lopatice, gdje su, koje su malo šire, pa se onda pisao tim raznim kineskim znakovima. E, pa onda na bambusu, to je poznato, da su, ovaj, ali to je, to, to je jako mnogo materijala da se nešto napiše. Tim više što su to, e, rade se o tim njihovim ideogramima, koji su inače mj, zauzimaju mnogo prostora. I jednostavno vidjelo se da ne može jedno veliko dijelo biti napisano na tim bambusima ili na kostima i da je trebalo nužno pronaći novi materijal. Čini se po onome što sad znamo da su Kinezi već i ranije otkrili postupak za izradu papira. A taj ministar Cailun to je 105. godine posle Krista, on je izgleda samo usavršio postupak i uz njega se veže to otkriće papira. Zaista oni su, po onako kako su oni otkrili i kako su oni proizvodili, tako se radilo papirus i u Evropi sve do kraja 18. stoljeća. Nije se ništa u biti promijenilo. Oni su uzimali razne materijale kao svila, krpe i tako. I e onda to u mužaru e, m, mrvili, dodavali ra, i vodu i razna ljepila i onda e, sušili. I dobio se vrlo kvalitetan pisači materijal kojega su oni držali kao državnu tajnu. E, kod Kineza je u to vrijeme sve bila državna tajna. To je mislim razlika između kineske civilizacije i europske, u Europi ništa nije bilo tajno. Sve što se je otkrilo odmah poslala svojina svih i tu je prednost Europe. Oni su stoljećima imali neke dvorske tajne, neka otkrića, vrlo velika otkrića, ali su bila zatvorena u jednom uskom krugu ljudi koji su znali za ta otkrića, drugi nisu smjeli znati. Pa tako se i s papirom dogodilo. E, oni su znali sami kinezi, vrlo brzo, brzo, negdje oko šesto, u šestom stoljeću su to otkrili i koreanci, mislim preuzeli od njih, ali tek u sredinom osmoga stoljeća taj dootkriče ide izvan granica Kine, odnosno onih, onog područja kineskog utjecaja. Papir je bio najstrože čuvana tajna Kineskog carstva. Bio je poznat samo u zemljama koje su priznavale vlast Kineskog cara. Tako se na papiru pisalo u Koreji. Japan je oko 610. godine počeo proizvoditi papir. Papir je u ostatak kazije došao tek u 8. stoljeću. Godine 793. prvi je papir proizveden u Bagdadu, sjajnom gradu velikog petog kalifa Abasidske dinastije, Haruna al Rashida. Jednom postoje priča kako su dva turska plemena se međusobno borila na granici između arapskoga i e, kineskoga svijeta i Arapi su s jedne strane poduprili jedno pleme, kinezi s druge strane poduprili drugo i pobijedili su Arapi i pri, e, pri tome zarobili neke kineze koji su znali tehnologiju e, izredbe papira. Odveli su u Samarkand i tamo je počela proizvodnja papira izvan kineskoga svijeta, to znači sada smo već u arapskom svijetu. Arapi su to sjajno usavršili, najbolji papir su radili arapi i poslije to dolazi do Europe. Dan danas mi pišemo na papiru ne baš istom malo gorem, ali, jer danasni papir je dobrim dijelom kemijski, koji ima svojih nezgodnih osobina da se raspada nakon nekog vremena, ali onaj stari papir je još u, danas još uvijek najbolji i znamo koliko traje za razliku od ovoga koji ne znamo koliko će trajati. Papir je rješio mnoge teškoće, ali postavio i nove papir se nije činio viječnim materijalom. Jedan službenik dinastije Čina napisao je: Svila se raspada, nije trajna, metal se ne čini vječan, a i papir se lako uništavaju. Izlaz iz tih problema je pisanje ili bolje rečeno klesanje riječi na kamenu. Taj bi se kamen onda premazivao crnilom, ono se nanosilo na površinu kamena, a ne na urezane znakove i onda bi se papir pritiskao na tako pripremljen kamen. Rezultat je bio crni list papira, na kojemu su znakovi kineskog pisma bili bijeli. Tako je original bio trajan, a kopije su se mogle upotrebljavati koliko je i kako je tko htio. Kasnije su umjesto kamena počelo upotrebljavati drvo, i tako je nastala tehnika drvoreza. I u jednoj i u drugoj tehnici broj kopija bio je neograničen. I što je najvažnije, Više nije bilo grešaka u prepisivanju. Shi Huang Ti isti onaj kineski cer koji je trebao pregledati 50 kg bambusove kore i kostiju kako bi vidio što piše u državnim arhivima odgovoren je za vjerojatno najgori događaj u povijesti pisane riječi. Taj car ujedinio Kinu. S 13 godina on je postao vladar čina države na sjeverozapadu Kine. 25 godina kasnije, 221. godine prije Krista, taj je vladar postao prvi car ujedinjene Kine. Njegova špijunska mreža, podmićivanje i vještina njegovih generala omogućili su tom sposobnom caru da bude prvi ujedinitelj Kine. Njegovo ime, Qin Shi Huang Ti, znači prvi suvereni car Čina, a on je sam tvrdio da će dinastije koje je on utemeljio trajati deset tisuća naraštaja. Car je počeo s velikim reformama, a 220. godine prije Krista počeo je sa svojim putovanjima po Kini, kako bi se osobno uvjerio kako se provode njegove reforme. Još jedan motiv za Shi Huang tijeva putovanja bio je njegov interes za magiju i alkemiju i njegova potraga za majstorima u tim vještinama, koji bi mu mogli dati eliksir vječne mladosti. Nakon što je 219. godine prije Krista propala ekspedicija, koja je na otocima u Istočnom moru trebala naći mage i alkemičare sposobne napraviti eliksir vječne mladosti, car je sazvao sve mage na svoj dvor. Konfucijanski učenjaci protivili su se tom potezu i nazvali ga šarlatanstvom. Car je na te kritike uzratio pogubljenjem 490 učenjaka. Sukobi između cara i učenjaka koji su još i zagovarali povratak starog poretka doveli su i do najvećeg paljenja knjiga u povijesti. 213. godine prije Krista car Shi Huang Ti na nagovor velikog savjetnika Li Sua zapovjedio je veliko spaljivanje knjiga. Negdje u četvrtom, trećem stoljeću prije Krista oni doživljavaju jednu zlatnu doba svoje kulture gdje su gdje je bilo raznih filozofskih pravaca, raznih religija i svi su oni jedan kraj druga živjeli. Međutim, došao jedan car iz dinastije Qin, to je Qin, Hi, uh, Qin, uh, Qin Shi Huang-ti, to je najveći vladar te dinastije koji je sagradio onaj veliki zid, kineski zid i mnogo toga napravio dobroga, ali njemu su zasmetali ti razni filozofi koji cijelo vreme su zanuvjetali i pričali da to nema nikakvog smisla gradite te zidove i uopće živjeti i vladati onako kako on vlada. Njemu je to tako na živce išlo da je po savjetu svoga savjetnika, neki suha koji je bio stajemo, zla njegova sjena, on je odlučio da se spale sve knjige koje govore o bilo čemu, osim e, o, e, knjiga koje govore o, iz medicine, iz veterine i iz povijesti, ali samo njegove dinastije. Svi ostali filozofi, sva literarna djela, sve je to uništeno. To je jedan drastični slučaj spalivanja knjiga, zapravo u tom obliku neviđen poslije u povijesti, jer nitko nije došao na takvu ludu ideju da spali baš sve. Ali zanimljivo je u toj ludosti taj car nije zaboravio da on bar mora znati što su ti neprijatelji pisali, pa je odlučio da jedan primrak svih njegovih i njihovih spisa sačuva u svojoj carskoj knjižnici. Na nesreću, kad je on umro i kad je to, ta dinastija propala, propala je na vrlo krav način e, ti Pobunjenici su prodrali u Kraljevsku paliču i spalili dobar dio i te knjižnice, tako da je ono što on sačuo za sebe, ni to se nije sačuvalo za budućnost. No, kako to uvijek bila u povijesti knjige, ti vladari mogu spalivati koliko žele knjige, ali uvijek će jedna ostati sačuvana. Uvijek će se naći netko ko će je negdje sakriti i ko će je spasiti. Pa se tako i dogodilo kad je ta dinastija pala. Onda novi vladari, su, kad su vidjeli šta je on napravio, kakvu ogromnu kulturnu štetu je nanio e, narodu, onda su oni naredili da se rekonstruira, rekonstruira ta stara dijela. Pa su se onda ti emisari razmirili po carstvu, potrazi za tim skrivenim knjigama, i zaista su oni našli, naravno, to su onda prepisivali i uspjeli su nekako rekonstruirati, ne baš kompletno, ali ipak nešto od toga vrijednoga što su oni imali tih filozofskih i literarnih tekstova, tako da mi danas znamo e, kako su izgledali i šta su stari kinezi mislili. pasa i u petoj knjizi svoje povijesti starogački povijšar Herodot piše o gefiranima, plemenu koja je za sebe pričalo da je u Grčku došlo iz Aretrije. Međutim, Herodot je svojim istraživanjima utvrdio da su gefirani zapravo feničani i da pripadaju onim Feničanima koji su skadnom došli u Beotiju, pokrajni u središnjoj Grčkoj. Gefiranima je Beotija određena za naseljavanje Kockom ali u Novoj zemlji nisu se dugo zadržali. Iz nje su ih prognali Beočani i Gefirani su morali pobjeći u Atenu. Tamo su dobili građansko pravo pod uvjetom da se odreknu nekih svojih nezgodnih običaja. Za uzvracu, prema Herodotu, Atenjani i cijeli grčki svijet dobili nešto puno vrijednije. Novo pismo, alfabet. Heleni su naučili mnogo korisnih stvari od ovih Feničana. Prije svega naučili su od njih pismo koje Heleni ranije, po mom mišljenju, nisu poznavali. Iz početka su pisali isto kao i feničani, a hasnije se, usporedno s promjenama u jeziku, mijenjao i izgled slova. Oko njih su u to vrijeme skoro u svim krajevima stanovali jonjani, koji su naučili od feničana kako se pišu slova, pa su se, izmijenivši ih malo, njima služili i nazvali su ih pravom fenička slova, pošto su ih feničani donijeli u heladu. Kod Jonjana se knjige još i danas zovu kože, jer se ranije, kad je papirus bio rijedak, pisalo na ovčkim i kozijim kožama. A barbari još i danas tako pišu. I tako je po Herodotu alfabet došao gačku. E, na bliskom istoku u tim civilizacijama uno, uvijek se pisalo samo sa klinastim pismom. Međutim, dogodilo se nešto jedan čudnovata jedna priča e, sa Feničanima. Feničani to su bili jedan izrazito trgovački narod. Osim toga, bio na tako krasnoj poziciji, da su sve kulture okolo, zapravo, da, da je ta, ta Fenicija se našla u centru tih svih kultura. S jedne strane Egipat, s druge strane te blisko civilizacije, s treće strane maloazijske, to su hetiti, i onda Mediteran. Dakle, oni su zapravo bili predodređeni za nova otkrića. Kako bili trgovci, trgovci oni su e, izumili jedno vrlo jednostavno pismo. Nisu više pisali ni klinastim pismom, nisu prihvatili pisma koja su bila u uporabi u e, Egiptu, nego su izmusili, izumili nešto vrlo jednostavno. Oni su zapravo izumili današnju latinicu, kako bi se nareklo. Mislim, jer i današnja latinica potiče iz toga pisma. E, grci, koji su došli u kontakt s njima, trgovačkim vezama, već negdje u desetom stoljeću, možda i ranije, ali deseto, deveto stoljeće, oni preuzimaju ono pismo koje je bilo najjednostavnije i najprilagođenije njihovom jeziku. I tako su oni imali tu sreću, nisu morali ništa novoga izmisliti. Oni su preuzeli gotovo pismo, naravno su prilagodili ga svom jeziku, razvili, dručije malo su formirali te znakove, ali faktički su Grci zapravo prvi formirali jedno čisto fonetsko pismo. Jer ovi na Bliskom istoku, oni su imali pisma vrlo jednostavna, ali oni nisu pisali vokale, nego samo konsonante. Grci su prvi došli na ideju da pišu konsonante i zbog toga se kaže da su oni tvorci prvog pravog fonetskog pisma, jer su oni imali za svaki konsonant i za svaki vokal imali su jedan znak. To je ono što danas ima i latinica. U Staroj Grčkoj počela je tradicija javnog čitanja knjiga. To je bio jedini način da se širi krug ljudi upozna s nečim dijelom. To je bio jedini način da pisac nađe izdavača. U Rimu je običaj javnog čitanja uveo Azinije Polion, rimljanin koji je u drugoj polovici prvog stoljeća prije Krista utemeljio i prvu javnu knjižnicu u Rimu. Javna čitanja bit će prvi korak prema objavljivanju dijela. Takve recitacije na javnim mjestima omogućile su da mnoštvo ljudi čuje dijela koje nikada ne bi pročitali. Ali te su recitacije dovala i do toga da je rijetko koji u Rimu bio slobodan od pjesnika i pisaca koji su odlučili podijeliti svoje umjeće i dar sa svojim sugrađanima. Inflacija pisaca dovela je do toga da su rimljeni izbjegavali dolaziti na ta čitanja. S vremenom to je dovalo do toga da je svečanost javnog čitanja izgubila svoj sjaj i privlačnost. O tome piše Plinije mlađi. Najveći dio pozvanih sjedi vani i trati vrijeme u razgovorima. S vremena na vrijeme se zanimaju je li recitator stigao, jeli pročitao uvod, jeli završio s čitanjem većega dijela svoje knjige. Tek tada ulaze, ali lijeno i zastajkujući. Ni tada se međutim dugo ne zadržavaju, nego se prije završetka udaljuju, neki kriomice i pomalo se stideći, drugi pak na očigled sviju je mlađi očajavao je i nad vrstom ljudi koja je dolazila na recitacije. U vrijeme Republike na njih su dolazili ugledni i učeni ljudi. U rano vrijeme carstva nekad bi došli i carevi. Sada međutim treba u moliti najgore protuhe za dolazak, ali unatoč tome ne dolaze. Ili ako dođu žale se da su potratili dan. Pisci su pisali i onda su također najprije u javnost izrazili sa tim recitacijama, bilo oni sami bilo neki drugi profesionalni recitatori ako uspije se nametnuti kao dobar pjesnik, onda dolazi druga faza, on nalazi nakladnika koji onda e, preuzima tu zadaću da prepiše onoliko primjeraka koliko misli da u tom trenutku tržicu trebaju. Obično se nikada nije išlo na stvaranje nekoliko stotina ili tisuća tih primjeraka, nego kako je tržište tražilo, tako su oni to producirali. U ono vrijeme nije bilo autorskog prava. Nitko ništa nije pitao da li će prepisati knjigu ili ne. Pa tako mi teško možemo znati, na primjer, ukoliko primjeraka je neka knjiga tamo, Prepisana. Jer svak svojoj kući mogo prepisati što god je htio i nitko mu nije mogo prigovoriti ništa, jer autor ni, ni autor i ni nakladnik nisu na to imali pravo. Nakladnik imao pravo unovčiti prodajom. E, samo onog primjaka koje on sam prepisao ili njegovi pomoćnici. Nakladnici su imali e, te pisare unajemljene oni su e, imali obično te ove, po 10, 15 ili više tih pisara, pa su pisali po diktatu, tako da se odmah moglo producirati više primjera kao knjiga, ukoliko je to bilo potrebno. I onda se to išlo, ili sam autor je to davao, ako je bio dovoljno bogat, obično autori jesu bili bogati, jer inače ne bi se ni bavili tim poslom, ili je sam to dakle, da, darivao svojim prijateljima, ili je to dao taj, taj knjižarskoj mreži, koja je vrlo dobro funkcionirala. Mi znamo za um, Ovidija, on se hvalio kako se njegove pjesme prodaje po cijelom carstvu, i to je točno bilo, jer su bile knjižare u svim većim gradovima u uh, rimskom svijetu, gdje su se mogli prodavati knjige koje su se na bilo kom dijelu, bilokom gradu e, carstva. Prvi po imenu poznati izdavač u Rimu bio je Tit Pomponije Atik. Nadima Atik dobio je zbog boravka u Ateni. Na kvirinalu, jednom od rimskih brežuljaka, imao je prepisivačku radionicu poznatu po kvaliteti svog posla. Atikov ugled bio je toliki da mu je čak i slavni govornik i državnik Ciceron dopustio objavljivanje svojih dijela. U jednom pismu Ciceron je ovo napisao Atiku. Izvrsno si prodao moj govor u obranu Ligarija. U buduće ću ti povjeravati propagandu i prodaju svojih knjiga. Nisu svi imali za svog izdavača Tita Pomponija i nisu svi bili utjecajni poput Cicerona. Ostali pisci imali su i tekakve sukobe s izdavačima i prepisivačima svojih dijela. Kakvi su to bili problemi? Pa, prepisivači su mogli unakaziti neko dijelo. Sveti Irene je, imajući na umu što prepisivači mogu napraviti, na kraju svog dijela napisao ovu napomenu. U ime našega Gospodina Isusa Krista preklinjem tebe koji prepisuješ ovu knjigu da pažljivo kolacioniraš prepisani rukopis i da ga uskladiš s primjerkom iz kojega si ga prepisao. To je jedan problem koji se pojavljuje od početka pisanja knjiga pa dalje. Pisari nisu uvijek savjesni i oni su užasno griješili. Pisti su imali velike neprilika s njima. Mi znamo ovaj, Ciceroni, svi oni užasne riječi su napisali o tim pisarima, jer eh, oni su ih smatrali ljenčinama, smatrali su ih sve najgore, jer su oni u stvari eh, eh, mijenjali riječi, rečenice, ispuštali čitave rečenice i zapravo unakazili tekst. I sad bilo je nekoliko eh, tih nakladnika koji su jako pazili da ti tekstovi budu korektni. Pa su onda, nakon što su prepisivači prepisali tekst, onda su e, uzeli u to u ruke korektori koji su e, sravnili original sa e, s prijepisom i tek onda su e, išli na prodaju. Neme, e, bilo je malo takvih ih. Tako, znamo, za jednog Tite Pomponje Atik, koji je bio u naknadnik Ciceronov i on ga jako hvalio u svojim spisima, jer je on zaista jako insistirao da bude upravo onako kako je Ciceron napisao. Ali, drugi autori nisu bili Ciceroni i nisu mogli utjecati na naklandike, a naklandik je bilo stalo do toga da što prije prodaje knjigu, tako da mi kasnije u srednjem vijeku, kad su ponovno nastale greške prijepisom, prijepisa dalje, pa kada je došlo vrijeme da se napravi tzv. kritična izdanja, ti stručnjaci, posebno u ranoj renesansi, imali su grdne ruke posla. U vrijeme republikanskog Rima, oko 3. stoljeća prije Krista, novi materijal za pisanje postaje konkurent papilusu. To je pergament. On se radio od kože sitne stoke, ovce ili koze. Koža se stavljala u vodu s vapnom, u kojoj je stajala tri dana, kako bi se uklonili mast i ostaci mesa. Nakon toga se skidala dlaka, onda bi se koža razapinjala kako bi se osušila. Na kraju bi se tako pripremljena koža glačala i rezala u komade četvrtastog oblika. Pergament je imao prednosti nad papirusom. Na njemu se moglo pisati s obje strane. Tekst se mogao obrisati. Pergament je dolao do toga da je knjiga dobila i novi oblik. Umjesto svitka, sada se list pergamenta mogao presaviti po sredini. Više takvih listova, međusobno se spajalo i tako se dobila knjiga koja se zove Kodeks. Nakon što je 48. godine prije Krista kod Varsale pobjedio Pompejevu vojsku, ga Julije Cezar krenuo je u potjeru za Pompejem. Potjera ga je dovela u Aleksandriju, gdje mu je Teodot, službenik egipatskog kralja Ptolomeja, predao Pompejevu glavu. Cezar je u Aleksandriji proveo zimu. Tijekom te zime zaljubio se u Kleopatru i uplao se u rat za prijestolje. U tom Aleksandrijskom ratu stradala je čuvena Aleksandrijska knjižnica, koju su utemeljili Ptolomevići, nasjednici Ptolomeja, vojskovođa Aleksandra Velikog, koji je nakon Aleksandrove smrti zavladao Egiptom. Ti Ptolomejevići su pošto potom htjeli od tog grada stvoriti centar grčke kulture. Oni su pozivali tamo sve učene ljude i iz Grčke, i iz cijelog helenističkog svijeta i došli na ideju da stvore jednu jedno znanstveno društvo jednu akademiju koju su nazvali muzejom. Taj muzejon je sagrađen na obali mora i u okviru toga muzeja muzea, dakle te akademije se je nalazila i ta knjižnica znamenita koja je upravo zato bila znamenita što je, što su ti ptolomevići, nape Soter prvi pa Filadelf drugi, oni su zapravo Htjeli stvoriti jednu univerzalnu knjižnicu. Dakle, ne više lokalnog značaja, nego skupiti sve moguće knjige i na grčkom i na svim mogućim jezicima koji su se govorili na prostranom helenističkom svijetu. Knjižnicom su upravljali najugledniji učenjaci starog svijeta, poput filologa Aristarha, pjesnika Kalimaha, i geografa i astronoma Eratostena. I ti upravitelji dali su sve od sebe da za tu knjižnicu nabave što više knjiga. U nabavljanju knjiga znali su se služiti svim sredstvima. To se nabavke tiče, vidite, oni su, pošto su htjeli na brzu ruku, brzo, doći do, do cjednokupnog knjižnog blaga, knjižnog fonda i Grčke i svih ust, ostalih kultura, okolo to nije moglo ići polagano. Tu su morali užasne novce potrošiti. Znamo da su e, Ptolomevići slali emisare u sve gradove grčkog svijeta sa namjerom da kupuju ili da daju prepisati e, te knjige. Znamo da su se poslužili malo čudnovatim metodama, ali to samo pokazuje kako je bila njihova silna želja da e, nabave e, pojedine knjige. Svi brodove koji su e, dolazili u Aleksandriju izbilo bilo kojim poslom. Njih su pretražili. I ako su našli jednu knjigu, onda su taj brodo ili kapetan darovao tu knjigu veliko dušno. Ili ako nije bio voljan darovati, onda je morao čekati u luci dok oni ne prepišu knjigu, pa onda su original vratili. Međutim, bilo je tu i nekorektnih postupaka. Naprimjer, oni su... Posudili iz Atene originale pojedinih velikih grčkih dramatičara i tragičara i tako dalje i dali veliki polog, ali polog su riskirali, a rukopise vratili nisu. Današnju priču o knjizi i pisanoj riječi završavamo u Kini. Godine 1152. jedan kineski izdavač na kraju jedne knjige tiskao je ovu bilješku. Mi, kuća Yuan Liu Langa, koji smo ranije bili smješteni istočno od glavnog hrama, velikog hrama na istočnom brežuljku u istočnoj prijestolnici. Sada se privremeno nalazimo na istočnoj strani ulice Va Nan, u sjedištu prefekture Lian. Gdje smo otvorili radnju u kojoj ćemo tiskati i prodavati dijela klasika, povijesne knjige i drugo. Sada, po uzoru na jedno staro izdanje iz Prijestolnice, mi smo usporedili i objelodanili ovu knjigu s bitnim tekstom Pao Pucua. Jamčimo da je tekst bez i jedne greške. Kako su izdavači s istočne strane ulice Va mogli jamčiti da je tekst bez jedne greške? Zbog jednog izuma Kineza Pi Sheng'a koji je za vrijeme dinastije Sung u 11. stoljeću došao na jednu briljantnu ideju, govori profesor doktor Aleksandar Stipčević. On je naime došao na ideju da ne bi trebalo cijeli tekst na jednoj tabli e, vaj, rezati, nego svaki ideogram posebno. On je najprije došao na ideju da to valjda je to takva tako on mislio da bi bilo bolje da to ne bude na drvu nego od gline, pečene gline. I onda je on radio te ideograme i slagajući dobio je tekst koji je htio dobiti. Nezgoda je u tome što kineskih tih znakova ima jako mnogo, na tisuće i tisuće i naravno to nije bila nikakva korist od toga što on ne radi na jednoj tabli, nego da radi svaka, svaki ideogram posebno. Zato velike koristi od toga nije bilo. E, Poslije su oni, e, sami kinezi, išli na ovaj, e, te ideograme također pomične, ali od drva, ali ni to nije mnogo koristilo. Tek koreanci u 13. stoljeću došli na ideju da naprave te znakove od metala. To, vjerojatno, ni oni sami nisu znali u što su uletili. Jer su oni zapravo napravili ono što će kasnije u Europi raditi Gutenberg. Samo 220 godina ranije. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita tekst čitao Ivan Kojunđić, emisiju snimila Štefica Mahalec. U emisiji korišteni su dijelovi knjige profesora dr. Aleksandra Stipčevića, povijest knjige. Emisiju uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.